Din punctul tău de vedere al experienței pe care ai avut-o în pornirea unui blog, care ar fi recomandările pe care le-ai dat celor care ar fi pe punctul de a porni să-și deschidă ei? Sau să-și transformă blogul actual într-un blog de finanțe personale? Cel mai important este să gândească exact ce vor să facă și unde vor să ajungă, și deci să-și găsească tema și nișa. Și odată găsită să se gândească ce, ce, ce ar vrea să știe oamenii care sunt interesați de, de lucruri respectiv. Pentru că, iarăși pot spune și, și eu încerc să mă gândesc când mai mult la chestia asta, că pot să, pot să cad în să fac greșeala de a scrie ceva ce mi se pare interesant, după aceea să continui cu ceva ce mi se pare mie interesant, dar poate nu este interesant pentru, pentru cititori. Și atunci, de aceea este și foarte util feedback-ul prin comentarii, dar pentru cineva care este la momentul de a-și deschide un blog, ar trebui să gândească foarte mult la tematica lui și la cum ar vrea să prezinte lucrurile și la încotrose, în dreaptă, Cam ce ar scrie în, într-un an de zile să-și facă o listă cu 10 teme pe care vrea să le abordeze, și când are aceste 10 teme să pornească blogul, pentru că altfel riscă să pornească cu mult entuziasm și energie, și după 6 luni sau mai, mai devreme sau mai târziu să se împodmolească. Și citind destul. Cred că asta e un sfat, nu neapărat pentru blogul de finanță personală, dar pentru toate blogurile în general. Am observat că multe pornesc cu. fapt, toate pornesc cu energie. Dar multe se opresc la un moment dat și pentru mine ce e interesant este, și este continuitatea, pentru că până la urmă așa, așa se strâng și informații de calitate și, și se strâng și cititori până la urmă. Tot în domeniul ăsta, practic pentru că spuneam și ai sublineat și tu rolul blogului să facă educație financiară, dacă e pe domeniul ăsta. Spune-mi, te rog, în afară de blogger și blogging, cine ar trebui să facă educație financiară în, să zicem, în România, ca să fim uh, direcționați? Părinții, statul, băncile, cine ar mai trebui să facă educație financiară? Acum revenim la ideea că este o mare, o mare lipsă a educației financiară, din păcate, în România și este o, din acest motiv este o mare nevoie. Uh, Cine ar trebui să facă? Eu, pe, în primul rând aș spune că ar trebui să facă statul prin instituțiile respective ale, asupra căruia poate să decide, respectiv prin sistemul de educație. Dar, din păcate, ne-am obișnuit noi românii să nu, să nu punem mare bază pe stat. Așa că ar trebui să ne gândim și la, alte, și la alte aspecte. Acum știu că sunt și au mai fost și vor mai fi probabil diverse inițiative prin care tot felul de organizații neguvernamentale încearcă împreună cu statul să introducă tot felul de materii și tematici și cursuri și aș sprijini din, toată, din toate puterile orice inițiative pe partea finanțelor personale care ar trebui vă părerea mea studiate la liceu ca materie obligatorie și care mi se pare că ar fi o materie care chiar îi poate ajuta foarte mult pe elevi pe liceani. Asta ar fi odată. După aceea... Pe partea rolului pe care ar trebui să și l asume băncile, eu lucrând din cei 12 ani de carieră, cam vreo 6-7 chiar au fost în instituții bancare, știu că și băncile se gândesc la asta și există anumite, și am și, urm, am și văzut inițiative în acest domeniu făcute de câteva bănci. Din păcate nu reușesc să-și asume, să, să, să asume rolul de educatori. Și chiar dacă încep și încearcă să prezinte tot ceea ce fac ca și educație, pentru bănci asta trece la departamentul de marketing. Și trecând la departamentul de marketing trebuie să ajungă un, la un moment în care să-și să pună produsele în față. Și momentul ăsta nu mi se pare că este corect și că este, nu este bine interpretat de, de populație. Dacă pare o educație care, până la urmă, scopul este de a promova, imaginea, de a promova produsele unei bănci, asta nu mi se pare că este, este o idee bună. Dacă ar promova doar imaginea băncii ca formator și educator în piață și ar, ar promova puțin independența celor care consumă aceste informații de a face de deciziile, atunci mi s ar părea că ar fi un, ar fi un rol mai, mai potrivit pentru bănci dar asta chiar încă nu am văzut, dar deja sunt și câteva inițiative din partea băncilor și până la urmă la lipsa de informații atât de mare încât sunt bune și, și acestea. Mai departe, iarăși, că ar trebui să existe cursuri în acest domeniu, cum am zis, că informații date prin bloguri sau prin, prin cursuri sau prin video sessions, așa mai departe, filmulețe, cărți inclusiv, toate mi se par foarte utile, până la ajunge la părinți. A ajunge suficientă informație la o suficientă masă de părinți ca să poți cere părinților să-și educe copii în domeniul finanțelor, pentru că în prezent lor le e foarte greu să o facă pentru că nu au nici informație informații respective. Până la urmă, Copiii vor face ceea ce văd că fac părinții lor. Evident. Și asta nu e, nu e neapărat bine, pentru că poate sunt copii care își vor vedea părinții că își cheltuie toți banii în primele 5 zile de când iau salariu și vor face și ei absolut la fel, și se, părea, se, va, se va părea normal. Uh, și am mulți. nu mulți, am destui prieteni și cunoștințe unde văd un comportament pe care, dacă discut cu ei, oarecum provine de la părinți, provine din familie, provine din faptul că așa văd ei că ar trebui făcute lucruri și nu văd că ar fi o altă variantă. Și tot pe, pe palierul ăsta am observat din proprie experiență că odată cu criza economică s-a accentuat, să zic, nevoia populației pentru educație financiară. Părerea mea personală este că, Educația financiară ar trebui făcută și pe timp de, eu știu, avans economic, dacă stau să mă gândesc, eu am deschis blocul în 2007, în 2007 încă nici vorbă de criză în România, deci de criza actuală. Hai să vorbim din punctul ăsta de vedere, cum vezi tu evoluția în următorii ani a economiei naționale și mondiale? Sunt de acord cu tine că ar trebui făcută educația asta și în vremuri bune și în vremuri mai puțin bune. În același timp văd și cu o mică satisfacție că vremurile sunt mai grele, oamenii chiar se gândesc mai mult la lucrurile astea și până la urmă ajung să învețe ceva, ceea ce sunt convins că vor aplica și dacă o să vină vremuri mai bune în viitor și vor veni vremuri mai bune în viitor. La fel constat că au crescut economiile, populației în România la bănci, ceea ce iarăși mie mi se pare un lucru foarte bun pentru că mi se pare că pentru dezvoltarea țării trebuie să ne creăm noi propriile capitaluri. Toată lumea vorbește la televizor și mulți politicieni și chiar și comentatori. M-am mirat foarte mult să văd analiști financiari că spun că noi trebuie să ne uităm totdeauna în afară pentru investiții practic neglijând faptul că odată ce se strâng economia ale populației în România, acele economii vor, se vor transforma în investiții, prin intermediul băncilor, că sunt investiți directe, prin diverse canale, dar trebuie să există o acumulare de capital local în România ca să ajute dezvoltarea economiei românești. Nu trebuie să, ne, să punem tot timpul baza pe străinătate, Uh, și de aceea de la asta se pornește cu economiile, părerea mea. Se pornește cu încurajarea populației de a face economii, chiar dacă asta poate afectează consumul, pe termen scurt dar pe termen lung, privind și la alte țări și la valoarea economiilor din alte țări raportată la produsul intern brut al țărilor respective, valorile sunt duble sau triple față de România și mi se pare că este un indicator unde, absolut urmăriți de analiști și de politicieni, dar în care ar trebui să, înspre care ar trebui să, să ne îndreptăm și noi. Acum, ca să trec la unde se va îndepra economia, nu vreau să-mi asum vreun rol de analist financiar sau de prezicător sau de orice altceva și de aceea o să fac un comentariu de bun simț mai degrabă. Economia este, toată lumea trebuie să cunoască care are și coborâșuri. Și în ultimii 4 ultimii ani pentru noi au cam fost de coborâși. Acum nu neapărat asta înseamnă că garantat-o să fie lucrurile mai bine, dar mai degrabă tendința mi se pare că va fi de către ceva mai bine. În același timp Asta nu înseamnă că nu vor mai veni și alte coborâșuri. Deci mă aștept în următorii ani să fie o evoluție incertă, poate cu o îmbunătățire mică, urmată de anumite perioade, iarăși de mini-recesiuni, cum a avut chiar și România la începutul acestui an. Mă aștept asta să se întâmple și în România și în general pe plan global dar cu tendința generală de, mă rog, începe un nou ciclu de creștere economică ceva mai mare decât văzut în ultimii ani. E absolut normal și, eu știu, istoria ne arată că economia și, în general, civilizația evoluează în ciclu și inspirare. Și sigur că, la un moment dat, o să treacă perioada asta de perioada descendentă în, în care ne aflăm. Părerea mea personală este că acea creștere... A economiilor la populație de care vorbesc și care este absolut reală E determinată de exact ce am spus eu mai înainte Este un comportament reactiv al românului Văzând că e criză, lumea intră în panică și strânge bani al pentru zile negre Crezi că în, în momentul în care o să, mai devreme sau mai târziu O să prindem vremuri mai bune din punct de vedere economic Tendința asta va rămâne sau se va disipa? Adică toate economiile astea o să meargă pe consum eu cred că o să. Deci, eu cred că populația învață încet, încet, și fiecare om. Poate noi trecând de la, în, în comunism nu percepeam aceste cicluri și în lunga noastră tranziție de la comunism la ceea ce avem acum uh, au fost perceput, practic am avut recesiuni la sfârșitul anilor 90, de fapt la începutul și apoi la sfârșitul anilor 90, niște recesiuni foarte adânci, dar care nu au fost percepute ca atare, au fost percepute ca niște efecte ale tranziției. Și atunci când a început creșterea economică din anii 2000, a fost percepută ca, ok, aici am ajuns, asta înseamnă, către asta vrem să ajungem, către o creștere economică nesfârșită. Da. Și pur și simplu nu, nu s-au gândit oamenii că va mai veni și reversul. Acum că au văzut reversul și au avut cei ultimii patru ani, sunt convins că atunci când va mai reveni creșterea economică, nu se vor mai grăbi, cel puțin. Cei care am trecut prin această criză nu se vor grăbi să-și risipească toate economiile pentru că au trecut norii și a venit o zi senină. Este foarte posibil ca generațiile noi de tineri care n -au, cel puțin n-au simțit aceștia ani așa cum i-au simțit adulții cu scăderi de salarii, poate pierderea locului de muncă, se evident scăderea păierii de cumpărare, poate tinerii vor continua să se, să se arunce în, în, în a consuma tot ce câștigă și, iarăși, aici e rolul celor care vorbesc de finanțe personale să încerce să tempereze măcar pe o parte dintre ei ca să, înainte de a veni următoarea criză. Da, și îmi vine automat, după ce spui tu în minte, zica la cine nu cunoaște istoria, ai condamnat să o repete. Așa e. Eu, eu să spun sincer, când au început... Eu nu vreau să spun că am anticipat exact criza, pot să spun că atunci când a început în Statele Unite am început să anticipez că va ajunge și în România și ce am început să fac atunci a fost să încep să caut referințe la ce s-a întâmplat cu alte ocazii atunci când au fost mari crize. Și m-am uitat la literatura anilor sfârșitului de anii 80, unde a fost iarăși a fost o perioadă de, de criză a economiei mondiale, nu atât de puternică ca cea din, din anii 2000, dar totuși cea mai importantă e în ultimii 30 de ani. Asta este, adică m-a ajutat foarte mult ceea ce am citit atunci, pentru că s-a cam întâmplat, sau că am întâmplat. Adică odată o scădere, când începe, nu se va termina repede, va continua ani de zile, dar pe măsură ce cei care acum văd că tot e tot, tot mai rău sau tot percep, că lucrurile din ce în ce mai rău și acum se pare că nu se mai termina niciodată. Pe de altă parte, poți să vezi că da, se vor și termina. Nu, nu durează zeci de ani aceste, aceste recesiuni, crize economice sunt. De-adevăr, aceasta a fost o criză lungă și va fi probabil, va marca începutul de secol 21, o să fie studiată mult timp de acum înainte, dar se va, se va termina la un moment dat. Ca o întrebare de curiozitate, tu ai spus că ai studiat criza asta care e mai apropiată de noi. Mulți dintre analiști au făcut referiri la criza din 29-30. Cum de te-ai axat pe studii și informații din perioada asta? Tocmai am citit și despre am citit cărți căutate pe Amazon, sincer, despre criza din anii 29 și în anii 30 dar am căutat și similitudine, dar și diferențele pentru că lumea era complet diferită pe vremea aceea nu exista deloc grad de sofisticare atunci care există acum Evident. Există, exist, au existat câteva puncte comune, dar și multe diferențe de aceea eu mai degrabă am vrut să și-am și am citit despre criza din 1986 care din nou în România, nu se știe prea că în România era comunist pe vremea aia, nu aveam noi da. treabă deși aveam, de atunci a început Nicolae Ceaușescu să vrea să-și la nivelul lui s-a simțit. Poate da. ne-am simțit o noi ca populație, sau oricum noi poate eram ca să simțim, dar mi s-a părut mai relevant ce s-a întâmplat, întâmplat în 1986 decât ceea ce s-a întâmplat în 1929 și în anii 30. Și iarăși faptul că atunci totul s-a rezolvat cu un război sau s-a terminat cu un război mondial, nu mi se pare că asta se va întâmpla și în, și în acest caz. Oricum, un pic ca să mai intrăm, pentru că iarăși încep să fac niște conexiuni, mulți analisti spun că, practic, criza din 29-30 ani următor s-a perpetuat și, practic, economia americană nu, nu a reușit să iasă în sine din criză, chiar dacă a fost acea inițiativă a președintelor lui Roosevelt de atunci, care a dat de muncă la populație prin proiecte din astea foarte mari de, din domeniul public. Dar, practic, nu s-a ieșit din, din criză decât după război și noua situație economică care a determinat ascensiunea american americanilor pe plan mondial. Și uh, mai este o piesă similară, bula imobiliară japoneză care a determinat intrarea uh, Japoniei într-o perioadă mai neagră economică care într-o măsură sau alta s-a perpetuat până în zilele noastre. Asta arată da. două, două chestii care, deci două exemple din trecut care ne spun că aceste crize Practic pot să treneze sau să, eu știu cum să zic, să, să se desfășoare pe o perioadă mai lungă decât ne-ar place nouă să credem. Ce părere ai? Există similitudini? Există un număr de similitudini, dar asta nu înseamnă că se va întâmpla exact ce s-a mai întâmplat. Adică faptul că a fost un război la sfârșitul anilor 30, în anii 40, mi-e foarte greu să, să, să spun că neapărat se va întâmpla același lucru. Deci mi se pare că aici deja. Bine, sunt, sunt niște semne care s-au întâmplat și atunci, dar acum le cunoaștem mult mai bine, adică creșterea naționalismului în anumite da, țări. Da. Dacă acesta a fost un semn care a venit cu ani înainte Să de. Să nu uităm că Hitler a ajuns la putere exact pe fondul unei crize economice acute. Exact, exact. Dar acum parcă totuși nu nu către în direcția asta se îndreaptă lumea. Deci, eu aș, -aș nu aș duce cu exemplu pe partea aceea și n-aș mai comenta mai departe. În Japonia, iarăși și mi se pare o comparație interesantă și într-adevăr am studiat despre am citit despre problemele Japoniei. Și din asta s-a învățat ceva, mi se pare. Mi se pare că așa cum a fost gestionată criza în Statele Unite sau -au, au învățat multe din greșelile care au avut loc în Japonia. Chiar dacă poate asta duce la alte greșeli, nu cred că o să se, se repete situația Japoniei, s-ar putea să întâmple ceva absolut deosebit de data asta. Că poate asta va însemna că ne așteaptă la un moment dat în viitor o, un, un, unul sau mai multe puseuri inflaționiste, nu în România, ci la nivelul monedelor de referință internaționale, dolar, oh, da. euro. Asta mi se pare că este un da. risc real și dacă ne... Păi la câți bani s-au pompat în... Dăm în urmă... Da. da, deci asta mi se pare mie mai degrabă un risc care nu -avem, avem cum să ne seama ce se va întâmpla exact, mm. pentru că s-a învățat din lecțiile trecutului și atunci poate nu o lucrurile exact la fel în viitor, dar da, o să fie anumite repercusiuni. E, e imposibil să știm exact ce se va întâmpla. Oricum, în această idee generală în care închidem, educația financiară, eu zic că trebuie să rămână o prioritate a, nu numai a românului, a cetățeanului mondial în general. Pentru că, mă rog, în afară de anumite zone, cum eu știu, e Asia, poate părți din America de Sud, unde China, unde încă există ceva creștere economică. Dar în zona noastră, cred că ar fi bine să, să insistăm pe educație financiară și să fim pregătiți pentru, eu știu, vremuri. Sunt de, sunt de acord și așa și încheia și pe partea mea de încurajare pe, pentru, toată, pentru toată lumea de a, se, de a învăța mai multe în domeniul acesta, de a se documenta mai mult, de a, de a pur și simplu, inclusiv de a aloca mai mult timp ca să se gândească și ca să, să ia pentru acțiuni care au legătură cu domeniul financiar și cu propriilor bani. Dacă mai ai alte teme care nu le-am abordat și vrea să le discutăm? Legat poate tot de partea de blogging și chiar dacă ai atins puțin subiectul ăsta și mi-ai spus că foarte puțin a externalizat, aș fi, Ia să pe mine, pe mine mă miră cum, de exemplu, tu reușești să faci atât de multe lucruri în, în același timp. Mi-ai spus și că ai ceva mai mult timp liber, dar mi s-ar părea interesat de discutat în ce măsură este loc de de a ajutoare, de a subcontracta anumite, anumite sarcini care sunt consumatoare de timp și care nu sunt neapărat specialitatea celui care, care scrie pe un blog. Da, aici vezi, e astea. o chestie pur și simplu de, de gestiunea resurselor. Și resursele sunt timpul, sunt banii și în funcție de chestia asta decizi dacă mergi pe o direcție sau alta. Adică dacă ai timp și inclinație, pur și simplu încerci să înveți și să gestionezi tu problemele. Dacă ai bani, și n-ai timp, sigur că e mai ușor să externalizezi. Acum, sigur, când e vorba de externalizare, există un pericol. Pericolul că nu te pricepi, să zicem, să gestionezi un server și externalizezi chestia asta. Și atunci există pericolul că nu știi cât să ceri, ce să ceri persoane care gestionează respectivul server. Asta e, asta e exemplul nostru și mai mult decât atât nu știi... Pentru că nu ai experiență, care ar fi de fapt adevărata valoare a serviciilor pe care ți îți sunt prestate, deci dacă serviciile respective sunt la fel de scumpe sau sunt poate ieftine față de cât îți cere respectiva persoană sau firmă ca să-ți realizeze serviciile. Deci există, asta, asta e riscul, da? deci dacă nu cunoști nimic despre un domeniu, e riscul să fii suprataxat sau să ți se facă, să ți se furnizeze niște servicii de proastă calitate și să nu-ți dai seama. Dar iarăși... Da, da sunt de acord că, sunt acord că ăsta e riscul și e destul de greu săl să, să găsești ceva care să să te acoperi pe, să, să eviți acest risc. Pe de parte eu personal sunt mai degrabă obsedat de control și prefer să fac totul singur chiar dacă mi-a -mi mai eu mult eu la timp fel. să sau... <laughs> mă extrem de bine. Da, da. Dar, dar în același timp, nu știu, mă uit în statele Unite și mă rog pe plan mondial, lumea a vorbit foarte de că aceste site-uri ca a în care sunt, da. sunt freelanceri care fac lucruri punctuale foarte bune, și cu care blogări din blogări de succes din străinătate au ajuns ele să subcontracteze o parte importantă a contentului și, în același timp, să reușească să-și păstreze tot ce înseamnă partea lor personală prin care adaugă, okay. adaugă valoare. Acum, da, un fel, care. aș spera că. Vom ajunge și noi în vremurile acelea. Evident, în același timp, cel puțin din partea mea, este un blog în care eventual poți să cheltuiesc bani că de, de câștigat nu câștig. Deci, și aici asta mă face să nu mă gândesc prea mult să externalizez anumite, anumite servicii. Da, acum, cum să spun? Pot să spun din experiența mea, deci suntem în 2012, în 2007 am pornit, mai mult de 5 ani de zile, la mine practic a devenit și un business. Inițial am deschis Blogul fără niciun fel de, exact ca și tine, pur și simplu din dorința de a furniza niște informații, experiența care am acumulat-o de-a lungul anilor, mă rog, în finanțe personale de peste 10 ani la ora respectivă, chiar 15, în, în investiții începusem să investesc din 2001 și pur și simplu am simțit nevoia să, să deschid blogul ca să furnizez informații ulterior când am văzut că există necesitate și pur și simplu a început să mi se ceară servicii în domeniu. Atuncia, e foarte bine că ai ajuns la nivelul ăsta, da. Da, atunci, sigur că m-am gândit că, uite, e o oportunitate, și de ce să nu merg pe chestia asta? Și pot să spun că, pe măsură ce crește businessul sau preocupările tale, nu o să mai poți să faci față la cantitatea de muncă, și atunci inevitabil o să o să externalizezi. Deci, cam asta ar fi, să zic, evoluția. Eu o văd la mine. Pur și simplu, lucrurile sunt tot mai multe, chiar dacă aș vrea să le fac, nu mai am timp și. Dar am avantajul, cum spuneam, că aceste domenii le-am abordat, știu despre ele, le-am făcut eu, cum spuneam, serverele respective nu sunt total străini și, și mă tentează pe măsură ce trece timpul și sunt mai ocupat să, să externalizez. Eu zic că am cam abordat temele pe care ni le-am propus, dacă mai vrei să spui ceva sau un mesaj final pentru ascultători. Cum am spus, aș vrea să închei spunând că încurajez pe toată lumea să te aplățească la acestui domeniu și să caute, caute resurse de, și surse de informație. Eu îți mulțumesc, Florin. Și eu voi încerca să-i da, să ajut pe măsura da. în care pot... Îți mulțumesc, a fost o discuție, eu zic, foarte interesantă, sunt sigur că a rămas lumea cu ceva informații și eu zic că două chestii și subliniez ca să încheiem, deci cum spui tu, să, lumea să meargă spre finanțele personale și pentru cei interesați să deschidă un blog, chiar dacă nu au informații sau experiență în domeniu IT, să, să pornească la drum pentru că se poate.